گران و مخترم آردون کو دمولانا لیا کتلیس سیب دار دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندو دار چنگی شویر دا دی دمیلای دو پتی ایسا تای اشاہ دی توید سنت کیسد ایند سیویز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان مین چوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیدر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 0301 وذا بوګردم پدې اسمه کا بځخ پکې کې زمما او قائما یا بولاړه باندې فلما پسره کلا کشفنا انه چلر کومندنا تکلیف رد نه ګرځې دې لکه چې نو اپ بیل دې منګه هغه تکلیف خپلتا کذالک دارنګې زینه خسته شوی دې للمسرفین زیاته کون کو تا ما سو کانو ی عملو چیکې دې ولقد اهلكنا القرون تخف دنیاوی يرد عذاب دنیا ورکي وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ يَقِينًا هَلْ أَكْثَرُ مِنْكَ قَبِيلَةٍ مِنْ قَوْمِكَ كَمْ قِسْتَ سَنَوَاتٍ لَمَّا سَلِمُوا أَرَكَ الْآتِي شِرْكُكَ غِي وَجَاءَتْهُمْ آلاءُ دِي تَرَسُلُهُمْ بِغُنْبَرٍ بِالْبَيِّنَاتِ فَخَارُوا دَلِيلُ بَندِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِأَمْنُ دِي يَقِنْ كَوْنِ كَذَالِكَ دَارُهُمْ إِنَّ جَزَاءَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ جَزَاءُهُمْ مِنْ قَاعِ قَوْمِ الْمُجْرِمِينَ تَسَمَّجْنَاكُمْ بیا غرجول امنګتا سو خلايفه خلیفہ جان فل ارضی پد مکه کی من بعده مرسل دینه لنزر اچو ګور منګه کی فتا حملو چه څنګه عمل کوي تاسو ستاسو کی وغی زیادی کرو اللہ تاسو نه مخ کی وږي زیاتی شو ورو الله اتبام وکړو تاسو ګور چې تاسو کوي دا الله کم منو کورګردانی کوي وو زجر ورکی پ انکار د قران او دا دلیل وحی دی وای اذا تتلا علیهم او کلا چه بیانو لشدیتا آیاتو نا آیاتو نزمنگا بینات نخکارا قال اللزینان وعیبا کسان لا ارجونا چو منکی لقان آدم و لا قزم ایتی بی قرآن رول منگتی و قرآن غیر حاضا سیوار دینا او بدل ہو یا بدل کا دیل دا بدل کا او یا چه کم نن کې که ترمیمو کا یا بل کتاب راړه را دا غی جواب قولا پیغمبرا مایا کونلی نری مناسب مالرا ان اوبدل او چه بدل کما من تل قا نفسی فقفل را ایسرا فقفل اخ اخ ایسرا ذ ذکر دو بدل کول شم د دیو جن حدیث کرا دی نبیلی سلام فرمای چه سور قران بیانای نشيطان وا هڑ کی واچی دا چه ګوراه تا قرآن بیان کو دا دو زمانه زمانہ سو قران ل چانه بل یو کتاب را واخل هغه بیان کا باقي به خلک را جمش نبی علیہ السلام فرمای خبردار ځنګور داسنه بچ وای او وس سره شیطان چې قران باندې سینې نشي دل په کتاب باندې عمل عقیده سینې شو په ایس یو کتاب د دنیا باندې داوا عقیده او عمل نسی کیږي اسی کې د یफार الله قران را لګله کتاب را لګله ال قران د چې په قران باندې سې نشې دې په هیڅ شي باندې نشې کېږي د بده ور په جهنم باندې نشې کېږي دانره چې قران یاره دی کې اسلام نشته نعوذ بالله من ذلک یا د اسلام کې تام نه راځي بعض نه په یوه سره قران کې اسلام نشته رې قران باندې اسلام نه راځي او خپل ر باندې راځي په قران باندې اسلام نه راځي کنه ته سبلو سوي قران نه علاوه بل کتاب نبی له سلام فرمای خبردار که چا دا وی چې اسلام رااله نو غره پاقین درزي اسلام صرف یو قران دی یو د الله کتاب دی اش دې د ل پر درجه کې د لا ها لرکی نه غبل ری بیا هغه وزي زي په جهنم په دروازه باندې به داخلي الله وی دا تاسو چې د دې ترمیمو کا یا دا بدل کا ان اتبعو ز تعبدعنكم الا ما مگر دا غسو يو هاي ليا چې وې کول شي ماته ان بيشک از اخاف یری گما یری گما پتا سو باندي انا سیت ربی بي، انی بيشک از اخاف یری گما انا سیت کچرینا فرمانو کم درخ پر عذاب یوم نزیم ده عذاب درجه لوینم دځی خلاف کما اسن مال الله عذاب وک قل وای پیغمبر لا شہ اللہ او کر زاوید الله ما تلوتو ما بنو بیان کله تاس داد قران علی کوم تاسو ته ولا ادرا کوم او ما به نوی خبر کړي تاسو ولا او ما با تاسو خبر کړي نو پهدي په کلی به پدی پهې قرآن بندې یا ادرا په اصل کې ادر یاددي یسیغه د مااضی نو غې په عال باې بدلله شوونه ااداش نو نه دا شوه تااس به الله نو خبر کړي تاسو به الله خبر کړي نو کچر د الله خوخواه یا ادرا اصل کې کی ادرایو ده سغاد متکلیم ده سغاد متکلیم ده نو پیغمبر بیا وی وَلَا ادراکم بیهی او ما بناوی خبر کلی تاسو پا دی قرآن بانده کالاو اختی نو ما برتر دی تلاوتم نو کوئی نوی دی مقصد نو خبر کلوی خدا الله حکم دی ذکر تا بیانم فقط یقیناً لبستو تیر مقافی کم پتا سکی عمارن دیر کلونا من قبله مخیر دینا مخیر افلا عتقلون ابان تاسون فوجي و زجر ورکی پینکار د قران او دیوانه چې الله باندې دروغ جوړ کوه فمن ازلموا فاصب جزاء الظالم ممن دعى چنه افترا چ جوړي علی الله طالب باندې کژبندرو او کذب به آیاته یعنی نسبت د درو کتاب د الله تا دروغ داری چې د دروغ به داود نبوت کوله ماله پیغمبر را کړه شوی ده دروغوی هه دارانګی مساله د دا ختم نبوتو های چې کما هغه پیښ شوی تقریبا سنون 55 کې او پاه کې سمرا زیاتی او رانی شو د حق پرست علماو سره او خصوصا حضرت شیخ القرآن نور الله مرقدود پنځیر هغه په دې کې ډیر زیات تکلیف تیر کړو او داوی هغه یاره زه یاره وسته پیر دې سو ورته وی چې قازان ته مسلمان و یا مسلمان درې کته ته مسلمان وې نو تم بې ایمانه کېږې جواب به ورته او اکثر جلې کې بو او بیا وته یاره زه وی ها ودا غره دام څنګه پریزو دا خپل خبره پریزا هغه وینا زونه خبره خپل خبره پریز کلک پاغه باندې او خبر بیا جواب باید چېورکوونه مووتول جواب به ورکو دو والنو خو یو روستو کدو وال نو پرواز زبانې جیل اغه ب خوړو نه او تن د خو سرې باته تنو ک تکی او د هغې سراتو اغره تل چار دی کې کتاب کتاب دی او اوغ مرکز خصوصا اغ په قرآ به آباد دی دا د هغوی اغ او قوربان او بیا د هغې شاگرددان خصوصن هدر ش خول خورآ واله نههیف زلهې س د کالوخان. دا اباد دغه قربانو باندې دي دغه قربانو عاقیت دغه احترام او دغه سلام چې دغه مونږه کډر وک او اغه زمونږه څنګه موږ ته خول دي په کم اصول باندې کم تنظیم او کم پرګرام چې هغه څه برقراره شاتو او دغه احترام وک ته یې رد او بدل وک د ځان پکی اخو د خپل کډو نو کارنر وانه کیو هم موږ بروک شو موږ مشه کم نه به برکش علاوه د رغ ما باندې انه شانداده لا يفلح المجرمون کنه کامیابیږي مجرمان او يعبدون ا دې بعد کې من دون الله د دې کې هغه مشهور چې کم مشرکین و اعتراض چې الله سره نه باندې د دی قران دې کې داغه هغه اغد داوا هغه رد کوي او يعبدون او دې بعد کې من الله سیوا الله نه ما دا نقصان ورکېدي تاله انفا او نفدهورکیېدي لا قولونه اووادي ها اوله ا شف او عند الله چې دا منګ شفااران دي الله سره دا د منګ شفایان الله سره من بچ کوي نظر نه حس مشرلو کچې منګ ص دغه شو من بچ کوي من بچ کوي او دا هرې د بوتان عبادت کو نه امام رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې د دی اې دلان دی وی چې څلور قسمه دغه الهو دغه چې بوتانو یو اې شکلونه جوړو وې دې ته ارواحند او دې ته فرشتي راځي آزمون کار کوي ناغین نا الهو جوړو دوی وې جناتو هغې زمن کار کې زمونږ آلی هرري دریم الل کوواکې به ست باندې چې فلان ست پلانې زیطره چې نه زمونږ کار کېږي او زمونږ خیګه کېږي او سالرم او کرام نیکان خلق دی زمونږ سوال الله ته پیش کې او زمونږ کار ب امام اماما می رازیره م وی ووي دا څلور کسم هغې آلیه چې کم د نه منلو دانه چاغې بوتانادو له یاغې تیسسی دی کول فاعلا اشفاءنا عند الله دا منغا شفارسیان رساندی الله سرا او بیا امام مراد جي رحمت الله عليه اغوي لين ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم القبور الاكابر اغوي در خلق په دی زمانه کې اشتغاله چې د اوليا په قبرونو باندې با طريعه بعدتو اغي پراتري او دعوي چه دا زمانگا منگا را دی تازیم کو دا دی نظر نیاز ورکو لیا کونو لهم شفاو عند اللہ تعالی دا دی را پاره منگ داکار کو نظر نیاز ورکو چه اللہ سرا زمان چه فارس شان جوڑشی دی را پاره کون دی را پاره چه شیر پارا اولی کرام نیکان او شفااور لجوڑشی دا دی شفارس اللہ سرو نانا چاگی د ګټو عبادت کو قرآن دا غیت جواب کی یو قولي بيغمبرة أتنبئون الله آياتات الخبروية الله بما پاسبان دي لا يعلم كنشتري وجود داغي في السماوات پاسمانكي والأولاء في الأرض نفضماكي بالجواب سبحانه پاكزاد دالله دي شريكاننا وتعالى الوئرشان أما داسنا يشركون كذي شريكان الله سرى بالجواب وما كان الناسو او نو خلق الا امه واحدتن مگر ټول یو فخ تالفون اختلاف وک ټول په عقیده باندې راټولو لیکن چې کله نوح علیه السلام زمانه مخ کې شرک شو شو د غیرا د په الله پاک نوح علیه السلام سره لګو د خلک د لډلش د لډلش نو الله نوح علیه السلام د غیری یو د کول د پاره چې یو عقیده او ساته د الله ر توحید ولاولا او کهچ نه ساق مخل کلی شوي م رب کا طرفا د رستانهله قض یا بین دخواه مخهفی س به شواب په می نهدي کې فیما پااس کې فيه چدي یخ تلیفون اختلا کوون کې یا قولو نه وایدي لهله او نځلهول ن ش ل یو نشانه بررب د طرفا د ر خپل نه جواب فقل اووا ان نه م بشک علم د غیبه للله یوله سره دی غیوي نهشانناول نه راځې موج دوولې نه راضې چې منغاواو الله جواب وکه چې ان نهله غیبه لله الم د غیبه الله سره دیسممت لببه تاسه موج دغای ما ته دا په تمو چې به کو موج را کولی شو کله بر را کوول غی به اعلم یو الله طر پ پس انتظار کوئ اننی بشکذا ما كنت اشراه من المنتظرين د انتظار کوون کو نیمه و اذا ازقنا الناس او كل هچو لسیږي خلکو ته رحمت ان خوشالي من بعد زره اپس تقریبا مسعد هم چرسی دي دیتا اذا له هم په دا وقديره پاره مکرونس کی منئی چلو نی فی آیاتن اپایتنم په مقابله د ایتون اللی الیچ کل راحت ولا ورکو او تکلیف تلری کو نبیان مقابلی آیتون زمن کسی کمونو جوڑی ادا زمان کمالو دا ما دا سی و کلو دا سی قویه پیغمبره خدای پاک اسرا و مکرا زر و جواب ورکون ک د دی تاسور دی چل تاسور الله جواب در در این رسولنا بیچک فرشتی زمنگا یک تبو نالکی ما آسو تم کرون چه تاسو چل نجوڑوی هو اللذی اللہ غزاتی سیرکم چه بیای تاسو فی البر پوچکی و البحر پلندکی تاسو اللہ کشتی کی پوری باسی را پوری باسی واغذات نا نیری گی حتی تردی پوری زا کنتم کلچشی تاسو فی الفلکی پا کشتی کی و جرین بیهم روانی کشتی دی سرا بریهن طیبتین پا هوا موافق سرا برابر سرا و فریو او دی خوشالشی شی پا دی سرا جا تا نراشدی تاریح ناصفن اغسیل تیزا هوا نا موافقه نسیلی و جاهم الموجو او راشدی تجفا من کل مکان د هر طرفنا و زونو او خیال راشر دی اندام چه بیشک دی اوحیطا گی رواچو بهم د دا دینا داو اللہ خراب لی اللہ مخلصینا خالص کون کی لہو الدین داقی اللہ لربلنکی او بیا چقی فریاتوی یا اللہ منگ پریدی یا اللہ منگ خلاص کی یا اللہ منگ لنجات رکھ او هغه د اکرمه رزلانو چا کلام ما کفته شو نه غه تخته ده کیشته کی نه استو ا جکلم میسته شو نه غه چره کوي الی شابه کیشته پد به دور आला هغه الله ته چغوې چې د اسمانونو مالک دی د زمکو اکرمه رزلانو ورته وي زمنګه معبودانو ا کیشته واله مان کې وته وڅغی سنې چکولويخه چې په لاندې کې سنې چکولنه پوڅه کې منګه زکو لعدتشتان روطن نی غراغ نبی صلی الله علیه و سلم لا او ایمان چې کم دن ورو او بیاروستو رستو جہاد چې کم دن شید چیو اقی د عقیده وا لين ان جیتنا کچتا بچ کومنګا من هاذه ی ردی مصیبتنا لنکوننا خخاشو منگا من الشاکرین شکر گزارنا فلما فسرك الا انجاهم تنجات ور کو دی تمن اذا وان فدغه وقدی يبغونا سرک شکی فی الارض پدما کی بغیر رحمت کی کا یا ایها الناس ای خلق انما بغيكم بشک سرکشت اسوال ان فجکم بوجی ستو پخبل دان باندې متال حیات الدنیا داس کا د دا دنیا دا سمیلینا بیا مونتا مرجعکم ما بس استرا فننبکم نو خبر وک تاسو به ما پاسو تا کون تم تعملون چتا سکون ان الرحیم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلت به نبات الأرض مما يأقل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وَزَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ الْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَسْلِ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهَدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ <تصح> سورة یونس او بدی سورت کی سورة یونس اولس مسیح پارا آیات او سلی رشتم چوبیس نمبر ہے تو سورت و ینسو یولس مسیح پارا دی سورت کی سورت و کی توحید بیانی او پاگی باندی دلیل نقلی دریز آیا ارد شفاعت قحری او د دنیا نه بیرغبطی ور کوله دا رنگي سرت هي اس باده قیامت او مقاصد اربعه او دلایل عقلی د الله په توحید او او دلایل عقلی او اقدم مصالح السلام او تفسیری ذکر کولا او واقعد فران په تخویف دنیاوی باندې او واقعد قوم د یونس علی السلام په ترغیب ل ایمان دته کې سرا سورج کوم د هغه روان دی دځکه از تزهید من الدنيا د دنیا نه بیرغبته به معنی تو دنیا با نمازی گئی جکہ مثال اغه فصل چې باران راشه زرغونی عقب پیدا شي س وخته پوره تر او ای او بیا وڅ سه وسیله فراشی وایلو زی داسې دیو انسان مال دولت پي اورغ بدن وی او پاګه باندې بیا بیمارتیارا شی زاوال پیرا شو د دنیا نا رسخط شی نالاوی دا جون د دنیا دا اعتماد نری انما مثل الحیاتی دنیا بیشکا مثالو د جون دا دنیا کماین پشان دا بوده انزلنا ہو چرالی گمان اغیل را من السماه دا برنا ختله آپس ګډی وړیشي ببي پاغې سره نهبات عرضځې زر غې دځمه کې مما د غ سرنه یا کولناسوو چې خوي خلک ول اام او سروي دواړه فدهموندي ساریتون فلی انسان فدالی ح ترې پورې اخذتل ارو کله چسیزمه کازو خروفه خ سپل وزینت او خیستشی خمز دار شین فصل خکاری زمیدار خوش آلی وزن احلها او خیال راشی داغا مالکانو داغی فصل انهم چه بیشکدی قادرون علیها طاقت لرن کدی پر ایبل داغی بندی چوز فصل ریبو پوک شو اوز در ایبل لارونا آورت ته ری اوزار وسل او ته برابر ای اتا ها را شغیتا امرنا عذاب زمونگا لیلن دشپی او نهارن دروذی سلیو توفان پراشی گله پراشی او فسل اغتباشی خلقی باران راغه زلپکهو پاسونه خراب کو غرزول نعلای فجانہ پسو ګرځوم اخیلرا حسیدن دلدل کعلم تغنب الام لك جنا ده زیک پرن لك ج پرن ده زیک فصل لو داس دا سنیس سن تنابودیک دا قصید دنیا د جون مثال لې چې دنیا کې بډېر پناقش سره روان وي هر څه بیا زیات وي برابر وي مال دولت او اولادو او ناسا پا دا مرگ سلیه پراشی او د دنیا نروز خد سوی پلانی روغ مرد و شو در دنیا دا جنم سالک دا دی وجنا اغایو سالک اغا وید ستن قلو کل قل منایا اند یارک ستن قلو کل قل منایا اند یارک و یبدل دا دارم بی دارک زرده چستات لباد دیزه نا بل زیتو ستا انتقال بعد دي زينا اوشي بالزيت بتروانشي ستا دار آخر و بدرش و تترك ما غنيتها بهي زمانا و تترك من غنىكها و تترك آتوا پريزي و تترك زمانا و من غنىكها الافتكارك آتو پسوان نازي د ارزان د تغاور پغیخ کاریدو هغه معقب اسانه پادشي ادم مالدار نه محتاج تب روانش ستاره دنیا غ مالداری اب ختمش ا محتاجی هغه بر شروع شوه غی ته بر انتقالش فدودل قبر فی عین کترعا فدودل قبر فی عین کترعا وترعی عین غیرک فی دیارک ا هغه قبر چینجی هغه تبارسږي تباخه پستر وګه کېبستا هغه قبر چینجو غړيږي اوستا په زینو کې وا 200 چکم دینه و وس واستا کور کې به بدل چاسترګي غړي دا د دنیا غ جون دی وینه او سباله نې دنیا جون معنی ته باندې په کار بلکې آ سو کامیاب دی چې هغه زن له دنیا کې توخه ازان سره تو قوله ایمان ايمان عمل سالخ ده زك الله کال لم عنا بالامس كذلك ادرنگ نفسل آیات واضح بیان ومن ادلایل لقوم يتفکرون د فاردا قوم چې سوچ کوي او سترګي به ته ور او دعوت جنت ته چې دنیا غشینه ده نه ښه کم ده نه الله وی واللاخ دی فاکی دورا بلل کی الالالا دار السلام اغزیر و سلامتیاتا انہی جنب ویہدی او توفیق ورکی من یشاو چاہتا چو غاڑی الاسرات مستقیم دالار نیغی اغنی غلار اللہ داگی توفیق چالا ورکی چاکی نابت للذین دپاردہ کسانو احسن الحسن آن احسنو چې اخلاص وکړې دی الحسن جنته دی او زیاده او زیاته بدللا یعنی دیدار د الله دی دیدار د الله د لوی نعمت ښه التا قیامت کې کی اخرت کې په نعمتونو کې لوی نعمت الله دیدار دی زکا د زیاده نارادو عبد الله بن عباس رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مانع عقلی یعنی جنته دیدار پکې پجننت کې د الله دیدار د دا الله ملاقات او زیاده ولا يرهقو انو پريوزي او جوهوم ومخنه دي باندي اي قطرن خلو علي ولا ذل لا نفرى مخبه دل جنني زكد کافر د مشرک ماغه عقب دل جني ا سوره ال عمران کې مخ تیر شو ا د مؤمن مخ عقب اسپني ا ایمان ایوان ادنه کمل پوجا باندی هغه باروخانه ا د کافر مشک مخبت توری اولائک دا کسان اصحاب الجنه کاوندان د جنت هم فیها خالدون ای بدی باغی کی همیشا والذین کسان کسبوا السیئات چکه شرک جزاء سیئات سزاد بدیدو بمثلها برابر دا غیدا اللہ برابر سزاغت ورکی دا بد عمل او دا نیک عمل اللہ دو چند بلکه زیاد دا غین او سو چند اللہ بدل ورکی و ترحقهم آگو رزیگی و پدیبان نیز اللہ خواری دامخون بی بالکل تک توری خوار زار بی شرمنده بی سپور بی دامخون تک سپور بی نیولی مالهم نبی دیر پارا من اللہی دا طرف دا اللانا سوا دا اللانا میراسیم ایسوک بشکوونکی ایسوک بینی مددگار ناصر تیرش بی کی مزلما دا تیاری یاکا انما گویا کی اغشیت غرزول شویدہ اوجوهم پا مخون دی باندی قیطان سی سا من اللیلی دا شپینا مزلما تیارو مخون بانتا بیگر تورش پا پیرا غلی را تک تور تک تور بی د دن اثر باہر تا براوتی اولائکا دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دی هم فیها قالدون ایبادی پاکی ہمیشا و یوما پرز باندی نحشرهم چرا جمع کمانگ دی جمع انتول ثمنا قولو بیا باوائی منگال اللزین آ کسانو تا عشر کوچ مشرکان دی مکانکم ادرگی پخفل زینو انتم تاسو و شرکا اکم آو, آو مددگاران استاسو تاسو را چا عبادت کرده دی اغیب مدریگی آو چای چا عباد کرده دی اغیب مدریگی فزیلنا بیارتوال براول منگا جدوال براول منگا بین اوام پمینده دی که اولی اکرام چلی چا عباد شده اغیب یو طرف او چه چه عباد کلو دی اگی بل طرف تودری وقال شرکاو هم او بوی مدگاران دادی ما کنتم نوی تاسو ایانا تابدون خاز منگا عبادت کوون کی سمطلب دی جکلی اوزشی ندا موردان عباد گزار و شي چاله منگا بچ که حاله منگا بچ که حاله شابه منگا سخته کیو تاس په نمونه نظر نیاز ور کلو. او تاسو تمون आवाजونه فریادونه کړو نن زمونږ همدادو عقب الله رسول شې ما کونتم ایانا تعبودون نو اي تاسو زمونږه عبادت کوون کی تاسو زمونږه عبادت کړنره دارنګه سوره الاخاف اوش پغشته مصیفاره 15 ایتل توګورن ال تکیم وای سورة الاخقاف او شپاگشته مسیفارا پینزم آیت کیوئی آغز اکیم قرآن دا غیرت کیو ومن ازلو ممن مم یدعو من دون الله ملعا استجیبو له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون سوک دے زیاد گمراہ دا آغا چانا چرا مدد کوي سیوا دا اللہ نا مخلوق من آغا سوکو اللہ استجیب لہو چسا قسم جواب نشور کو لیدتا بداية عالم قبل مل قیامت پوری قیامت پوری و و ان شي الى ايام القيامه ترست القيامه پوري قیامت پوري ورله فائد ني شو ور کول ولي وهما عند اعهم غافلون اديد بلنے د دينا نا خبر دي وا پتا ورت نيشتا چم تک چ आवाज کળે دیو يا ند کળે دا پتا ورت نيشتا ز کلاوي واستعنا خبر دي اوستاسو ده عبادت نا آخی تپتنشتا دو زقدل تاویم آقون تم ایانا تابدون نو ایتاسو زمانگا عبادت کون کی ندی بوی منکل ده اکی بوی ندی کلی نسو گوابی نا اللہ گوای کئی فکفا بالله پسکف دیو اللہ شهیدن گوای کون کی بینن ها پامین زمان کی و بینکم آو پامین ستاسو کی ان کون چې بشکاو مونږه ان عبادتکم د عبادتستا سنع ل غافلین په مخانه خبر الله به پیش کی چې مونږه پته نشته الله وې ديني خبرسته استه چې تاسو دې را مدد کول هون عليك پدار زکی تبلو خبردار بشي کله نفس هر یو نفس ما فاسو اصل فچ کړي دو پتا به ته اوه هو دامن خاص یری خورشید دامن خاص چ قوالید مریم دان لشلودی اسم زن له مالونه تبا کړی اسم زن له جون تبا کړه چې قابونو ته ازیارتونه به تتبلی او یا بده کور منگا ور ديري نه आवाज کو چر امداد شه او شاو پتا بش اله یزان आवाज موندا کار ومو که ځانه چر کړه الله ی تبلو خبردار بش پتا به ته ولګی یا بلا مانا هنالکا پدازے کی تبلو او بممی کل نفسن هر یو کسو ماسو اسلفت چکڑی دو نیبو ممی خبل عمل چا کې وسی عادت اوی اقرا کتابک کفا بی نفسی کل یوم آلیکا حسیبا اولولا امالنامانا نخبلا تابانې نن صاحب او هغه که فی شافرې ځان له خپل حساب کاوه چې تا نوکار او باغوان مالک سره لګی هغه وې داري مال په پیسې کې میراکه هغه لکه روزي ردور دي ایستاده دور دي او یوه د چټ دیوال ځان له خپل حساب او الله به یو ځان له خپل حساب او نامه دی واخل او ګورې شریف کې کول دي ستاسو عمل نامه کې بغیر د شرک نبل ول بغیر دو بی دینه نبکی بل سشتا آدره ممانه هونالکا پا درزه که تبلو اخیار بشی کل نفس هری او کسو ما پاسو اسلفت چکلی دو دیب اخیار شی بیا آی خیر گو تی بمروڑی چې دنیا تا لڑی او نیک عمال می او کللی سیقی دی موسیٰ تا لی و دا منگس کلی زانو مغر کرد اخیار بشی پتا باتولی وبيا سکی وردو او واپس بشیدی الاله واله ولاه هم الحق چې ماتګار دې رښتینه دی وزل انهم ارق بشره دینه ما سو کان یفترون چې دې ده جوړول وز دلیل عقلی اعترافي مشرک نه تاسو کې دا نظام چا پیدا کړ دې اسمان هم کې چا پیدا کړی اغه وی الله نو نتیجې نه منی دیجی که دلیل اقلی اعترافی دیتا ہوئی قلوه پیغم برا من یرزق کم سوک رجدر کی تاستا من السماع دبرنا والارزی دزمکینا ام من یملک السماع سوک دی اختیارمند وگنو والابسارا دسترگو و من یخرجو لحیا سوک پیدا کی جوندی من المیتی دمولینا و یخرجو لحیتا آسوک پیدا کی ملی من الحیی دجوندینا یعنی کافر ملدی نو اللہ تی مومن پیدا کی چا جوندی ری مومن جوندی دی نو اللہ تی کافر پیدا کی چا غملدی ری وما یو دبیر الامر آسوک دی انتظام کون که کار نو مشرک وی فسیا قولون اللہ پس خامخا دیبو وی دا خویو اللہ دی و دار سکوالک فقلوایا افلا تتقون بیاولی نیرگی دا اللہ نا چه دو مردان منه نداللان یه رو ولی نکوه در شرک نزان ولی نبج کوه فضالکم اللہو وز دیده که سماره دعوی توحید بیانه چه دلیل خو بیان شد دعوی توحید وز دل تکی دعوی توحید بطور سماره بیانه فضالکم اللہو پس دیده کارون استاسو کونک یو اللہ دی ربکم الحق چرد استاسو رشتی نده پالونک استاسو رشتی نده فما ذا بعد الحق پس نشتره ده حق نه فما ذا بعد الحق ان نشتره پس ده حق نه الا الظلال حق نه قبولې حق تنراضي نه پګمر هیبلوانې دو حق نه قبولې نه گمره هیبه قبلې گم وې چې دین تنراضي نه سادين ته وزهیل الله فما ذا بعد الحق پس نشتره پس ده اذکر شیخ القران بوی فای شیئن اندک و فی جیبک فای شیئن اندک و فی جیبک وسشرید تا سرا اوستاپ جیب کی تا سرا اوستاپ جیب کی سشری و فی یدک او فلاستا کی بادل حق الا زلال فای تا سره س شهید او ستاپجیب کیسهری و فی يد کا اوستال اس کیسهدی بادل حق پس ده حق نه الا زلال مگر گم رهیدا چه تاسر حق نشته نه در سره به گم رهی نو بیلاره وزنده گم راه کړل پدی وجبان و فی يد کا بعد ترک الحقی الا زلال چه هر د پری خدنه گم رهی به در سرهین دما توصرفون د کمم تعار تعړولشي د حق نه ذلكکه لظکه د حق نه قبللولو دوجه یا د ګمرهې د غستو دوجه حقثابت کلمه ر کا و نه د ذاب د رستهلهزینا پا کسانو ف قوچنا فرمندي ان هم چې ب لا اممنون یقین نه کوي اوپې غمبره هر شه کا اے اشتری ممتاز ګاران کی من اسو کو یبدل خلقہ چې پیدا کی مخلوق ثم یعيد او بیا به دوباره ژوند کی لدی بغل شي لته د عقلی وی دلیل عقلی وڅید لدی بغل شي ولای پیغمبر الله خدای پاک یبدل خلقہ پیدا کی مخلوق ثم یعيده بیا به دوباره ژوند کی فان اعطوا فكون نکم تعرفت علو لشه ده حقنا ولا اي پیغمبر هل من شرکائكم اعشترمد گارانو تاسو کې ايمن اسو کو يهدي چلارخي الالحق كاميا بيتا يا دين د الله تا تاسو مد گارانو کې دایسته چې دین طرف تلارخي حق طرف تلارخي نديب غليشي قل واي پیغمبر الله خدای پاک يهدي لارخي الالحق حق طرف تا افمن يهدي آیا اڅوک لارخی ایا اغه ذات او چې هغه لارخی اله حق حق طرفه اهغه ځات لا یک دی اي تباچ تبهدار اوکلی شي ام من کنه اڅوک لا یهد دی چې لار نشي مونډله الا اي حدا مگر چې لار خو لشي بي اغتا وا خپل محتاج دی نه لا راغه خوله شوي دا نچاغه لار په خپل مونډل ده نه بلته وسوخی او لا يهدي دا اصل کده لا يهتدي ناغتې په دال باندې مدغم شوا بدل شوا او دال په دال کې مدغم شوا نو شو. لا يهدي تجوش بین دا لا يهتدي لار نشه مونډلې الا ان يهدا مگر لار هغه چاته خل شوې راغتا فما لكم پس شوري تاسو لره که فتفكمون سرانغي فيصليك و هتاسو فما لكم فما لكم من وقف دي فما لكم باندي وقف دي فما لكم ششيرتاسلرا شراب لاء اولي شراب لاء شراب لاء شراب لاء فما لكم ششيرتاسلرا ولي ونيسو لي ونيشيري چې د الله نه ماسیوه بلڅوک چې کمم نه نه راابی کې ف کوون سررنګې فیصللی کوي تاسو سررنګې فیصلې تاسو کوئ او دا فیصل هم ګراندي دا زیارت ته براندي د خوذلات بګړيسه کار سکار چې ته ځما ازیارت ته ځم الله یو فصلی دنا کوئ په ووجبان زه کوي که ویدنن زمانه یخذ وارختا کو مالکانو نا سوقز ہسپتال تا سوقز باباگرانو نا ہا <تصفح> ہسپتال باباگرانو باندے ویدنن زمانه یخذ وارختا کو خاوندانو نا سوقز ہسپتال تا سوقز باباگرانو علوی شاہ پہ مخک کی گئی نا ہا ٹول ڈکا دری تا لشتې نه دا خطه بیزتی جوړه دا داخذ بیزتی کوي او به هیڅ کم نه نه جوړي چې ته وینی زنانه دې او بی پرده داس نه ست پلو نه لرکړي ملحق کار دوا او پوې کنه په مستلباندې زنانه او تل مغباری ته نشتا بلکې د سړو شتا او پسند طریقې سره څنګه د الله پیغمبر فرمایلی چې تاسو لرشه نغیت دعا وکي او هغه بنده دا رحمتونو د الله سوال کې چې الله دې باندې رحمتونو لېږي آلادي تماکرات نشي دا غت لې زیارت نور زیارت نه تری چې تځه ولته کې غواړې چا کانه جوړن کړو چا ګټي چاسو لز کله یې فمالکم سشیرتا سلاکه فتح کوم سرنګي فیصله کوي تاسو و او يتبعو ادي تابع دارن کې اکثرون زیات پدي کې الا ظنن مگر د وهم و هم پس روان که دیشه کارو شوی؟ که دیشه پلانه چلو شوی؟ این زن بیشکوه هم لایغنین شکموله من الحق ده حق ناشه آده ویزاره و دین ده تو همه تور دی زن کار نده بلکه دین زن لیو قانون دی او کلک به مضبوط پی او دا پا زن او خیال او اتکال بانده دانش ختمه ده این اللہ بیشکالا علیمان په دی بی ما پاسو یفالون چکیه دی وما کان هاز القرآن دی قرآن کریما مشرک تا دیر زورا نور کرا اویش ار مولو و خوار شای داسو کوای کمی پیسنی دی ناروا کوای چی بلسو کرامدت کوای ناغی زد کرالو خلاف کرالو ناغیوی دی قرآن نه انکارو کوا بس دا پیغمبر دی زان جو کل دی دا اللہ نه دی را لی نو قران کریم دې ځکه دغه جواب کوي وا ما کان هاذا القرانو انره دا قران ايفتره جوکړې شوي من دون والما کان هاذا القرانو انره دا قران کریم ايفتره جوکړې شوي من دون الله سوا دالانا ولكن تصديق الذي لیکن تصديق دې دا سو نه دي چمخ کړد و دا پیغمبر زانا جو کلی بلکې دا الله را لے گلی اللہ را لے دی او و پیغمبر باندې نظر کلی و تفسیر الكتاب او بیان دے د کتاب یا واضحا بیان شعر دا کتاب او الكتاب دے کې که الاحکام مکتوب و تفسیر الكتاب او بیان دے دا احکام لار بفی چنشتر حجت پاقی کې میر رب العالمین ده طرفه پا ده پالن کې د مخلوقات نه دي احکام مکتوبه الله را ګلوې تفصیل سره ام یقولون بلک وای دی افتراء ده ځانې جو کړی دا قران نو جواب قلوی پیغمبر افاتو فسرولې بی سورته یو سورته مثله پہشانه دي قران ودعو اورا بلې منستطواتم آګه تاسو تا قتلای مین دون الله سواداللان ان کنتم صادقين کچره تاسو رښتینی بلکذب بلک دی درو جن بما عدل علم یحیتو چګرن را ټول دی بی علم هی د علم دغی ته پتنشت دی معلومات او اعتراضت کئ ولما یاتهم او لانه د عقل تا تا ویلو حقیقت دغی وحقیقت وطلان دراغلی پتو تنشتر کذالک آدارنگی کذب اللزینا دروجن کلوا کسانو من قبلهم چمکر دینو فانزر پسو گوراکی فکا ناسرنگی شو آقبت الظالمین انجام دا ظالمانو واقبتی اسی شو ومنهم بای پدی کی من آسوگ دی امینو بیهی چیقین کی فدی قرآن ومنهم بای پدی کی من آسوگ دی لای امینو کیا قلنا کی فدیقران وربک اورست عالم او پویگی بالمفسدین فساد كون کو انکو باندی واستسلی اللہ اور کی پیغام برت کیا غی اعتراضات وکلو دنه هد پیغام رسول تخبطان اور رسیدو متسلی اللہ اور کی وان کا زبو کا او کچر دی دروجن کتاب فقل اای زما دپارا عملیز عمل زما دے ولکم استا دپارا عمل وکم عمل استافرے انتم بری اونا تاثا ووظاری مما د آسنا آملو چزامل کو وا نازو بری اون ووظاری مما مما د آسنا تعملون چکا وwei تاثا تاثا خپل عملو تاثا مبارکی آما تر خپل زما عمل مبارک ستاسو د شرکیاتو بیداتو گمره دی او زما توحید و سندت نظیم او ستاثو نکی کی <تصف> اوینه کې کلې د خانان و و او ملنګان سره ها ملنګان چې کمند نه غزار ځن لري او یې چر تاج اسفان او چرته چرت ملکو عبد الرحمان ملنګ عبد الرحمان انا وانا برئ از زارم مما دا اچ سنه تعملون چې کوي تاسو تاسو د عمل سر زم عملو عمل نه ګړيږي و بای پدې کې منا سوق دې استمعون او راغ بغیتا ته ستا خوا ته بدنځی شي ته به یوږي چرسه بو وي اف عن تا یت اسمعو سما کانو ته ولو کانوا لا عقلون اگر چی دینه پویږي کستا خال راشی خو چازینی بدبختي نستانه اغی نسې د فنا اغنی شي حاصل ول او منو مایه پدې کې منا سو دې انزور ویلې چې ګوري بتاته اواف تاتهته د العاماء لا خوشيړندته ولوو كانو لاب سرور اگر چدی دي بیننی نه مطلب دا نوبيي حق نه قبلي ان الله بش الله لا يزلمون الناس يزل زلم نه کې د خلکو سره شي انديې الناس لكن خلق او انف په خپل زانانو نهبان زلمون زلم کوي ياوما پزبان یا شهم چې جمه کدي کالم ييل البضو گویا که وقبانی تیر کردی الا ساتن مگر یو سات من النهار دروزی یتا آر افون بین اوم پیجنی بدی یو بلپخ پلمینس کی سمطلب دا ساتن ولی وی ذک دی بداوی چې منگا دنیا که لگ وقت تیر کردی نمگل بازاب لگرا کئی موقع یو ساعت تیر دنیا کې یو سات ازاب برا کئی نیزکوی یا دا چمانګه دنیا کې ګوناونه لکه لدی نو زه د عالم لګرا کی الله وینانا قاعده خسرا لذينا يقينن تاوان ان شاكسان كذبوا چې د ورځې کې بلقاء الله ملاقات الله و ما كانوا مفتدين انر دي لار کې و اما نرينك او كشر هو من تاتا بعد الذي باج عذاب نايته چوا دیکو منگ دی سرا او نتوفی ان نکا یا افاد کو منگتا فیلینا پس منگتا مرجو هم واپسی دي دا سم اللہو بی اللہ شہیدن خبردار دی علاما پاسو یفعلون چکی دی سمطلب اللہی کستا جون کې ولی عذاب ورکون امور کورش او کتو فاچین استان پس ان پی منگتا کت لرو چی دیل عذاب ورکون او دیتا منگو خیو نا آغی وی خا خا تک دا تخمونگ تا دادم که را کئی خود تک دا توم که خیلی زیر دنیا نا نا اللہ وی ولی کل امتین آدفا دا هر امت رسول پیغمبرو وار پیغمبر را غلو آغیت دا کسم خبر کلو کتاسمات که وی سپروالش تلی فیضا جا کل چرا بغی رسولو هم پیغمبر دیتا نکلام که حضب دیت فَكَذَّبُوهُ پس درو جنمه که هغه قضيه فیصله وشو باندې و موږ دې کې بل قسطو پ انصاف انصاف بداو چروانه وکړو ځهته به دم بیا سرکل الله به دغه انتقام او بدله کوم دینه واغشته واهم لا يسلمون ادي سر بازل ام نک نشکول ويقولون اوايد متا هاذر وادو کله بيدا وادا ان تم صادقین کا چرتا سریشتنی ان قیامت به کل راضی جواب قل پیغمبر لا علم لکو زی اختیار نلرم علی نفسی د پاد خپل ځان زارن د نقصان لکو ولا ان افن انا نفید رسول الا ما شاء الله مگر اغا چو غری الله ززان د فیدن شم رسول څه مطلب تاسو قیامت وای قیامت معلومات اخلو خبر ده که سراشی او مات تکلیف الله را رسې ماته پتانیشتای چې کله برازی مات اوزی ده ځان نشم لر کول لکل امتین ناقیخا چې موږ تانه مو ورو خلاب کو نو عذاب او ناراضی جواب لکل امتین د پاداهرې وی دلی اجل وه مقرر دی او په وقته باندې به عذاب راځي د نیټه مخکې الله عذاب او اغنورګه ورک زه جا کله چې راشي اجلهم نټدي په لا ستا خیرونه نوورستې کېږي سحتنی او ساه او وله تخدمون او نهباړونې کېږي اولی پې غمبره اار خبر راقیېمات ته ان اتاکم کچری را استا استستااعذاابو عذاب الله به یادتن شپې او نهرنیا در وځې ماذا یستا جلو نه کم یو خیر دی پهذااب غختلو کې۔ ما ذا يستاجلو مختلف معنی یا ما ذا يستاجلو کم یو خیر ده پذاب غختل کی يستاجلو چ تلوار کی منه المجرمون دغید او جنا مجرمان و چه عذاب راش نه خیر پکزشت سل عذاب و علی یاد به معنا ما ایو حیلتين کم یو حیلدا یست آجلو چه تلوار که ای مجرمون المجرمون داغی دو جنا مجرمانو کم یو حیل در سرشتی چه دا اللہ دازانو پی بچه یا مازا سو کم یو سیزدی کم یو سیزدی یست آجلو چه تلوار که ای منه المجرمون داغی دو جنا مجرمان سمطلب چه ازا برا شی نبیه بسکوی عذاب راش نی بیا بس کوی تا بیا خپیمانی نخپیمانتی به سکار نک یشتا جلو چ تلوار کی من المجرمون داغی دوجینا مجرمان ثم آیا بیا اذا ما وقع کل چرشی عذاب او امنتم به نتا سو یقین کوی په دی قران یا په دغه الله الان واسو وقد ارتو فرشتوی الان آیا هوس وسیمان نوڑی وقد کونتم او یقینا نوی تاسو بهید دی قرآن نا یادی عذاب لرات تستا جلون تلوار کون کی تاس دا عذاب اختو انوالی ثم مقیلا بیا باویلشی للذین کسانو تا ظلمو چ ظالمان دی زو خو سکی عذاب الخلد عذاب دا میش گره حل تجزو نا در کول تاس تا اللہ بی ما مگر پاس او کنتم تفسیبون جتاس کول الله تعالی داسه یزم نه درکې بلکې ستاس د اعمال د وجنه د ناکار هغه په سبع عذاب درکې او یستم بی اونکا ا تاسو کیستانه حق چې آیا د قیامت رشتنی دی داس کنه به تور استهزاء لټو کې به وي هرې شاده قیامت بره زی اولای پیغمبر او ور ربی قسم دی پر اعظم باندې انه چه خامخا دا قیمت رشتی نده و قیمتو دا با خامخا رازی او دریز ایکی پیغمبر تالی قسم پیوکا ای و ربی رب او قسم پخده ری چه تاشت با خامخا قیمت رازی او دریز آیا قسم قیمت بانه الله پیغمبر تیو خورا پا توحید بانه نیا خوری خو قیمت پر اتلو و توی قسم اخورا یو صورت سباگو رہی نا علتا کیوئی دوې شته مصی paragraphs سوره 7 درېمه ایت وي وقال الذين كفروا لا تطعنا الساعه قل بلا وربي لا تطعنكم قل اي پیغمبر بل اولنا وربي قسم دي پرزم ما باندي لا تطعنكم چې خامخار دې با تفسير قیامت او قیامت نا اخلاص دين شي قیمت برازي ادره ما صورت تغابونا اتشتم سفارا ومایت کیوئید زعمل دین کفرو اللہ یو باسو قول بلا وربی لتو باسونا ثم ملتو نبعو نبی ما عملتم اوه پیغمبر اولینا وربی قسم دی پر از ما بندی لتو باسونا چخام خاج وندی کول بشید وخا مخا قیامت برازی در ذکر چه پیغمبر خواقید صادق کاری دو چه اغوی او رازی با نو قسم و توخری نه خوابی اعتماد پیدا شي چې وی قیامت خوایشارات لونکر رازی با ذکر وی ای و ربی اینهو لحق وما انتم بموجزین آنه باید تاسو تختیدون کی یا نباید اجزکون کی اللہ لرا ولو انل اکل لن افسین ا کچریشی د پا دها یو نفس وسلمتو چې شرکی کلی ما اسفل الارض یې چې پزما کری لفت دد به هم هپ دې کې ورکی دې د غمال شرک کړه عقیده شرک دنیا کې تیر کړه و دی و چې دا ټول دنیا مار زرا غون کبا او دا دې کې ورکم د الله د اعظم نه چې زبد شما نو سوره ال عمران کې تیر شو ما تو تقبل منہم شر با قبل نشر دینه علی کرے چرته قبلہی و اثر الندامتا اپٹب کی خ پیمانتی عالم مار الذاب ار کلا چوین یذاب جزاب وینی خ پیمنته اپٹک یا خراب کی خ پیمانتی او بیچکی و قضیہ بینهم ا فیصل باشی پامند دی کی بل قسطی پر انصاف و هم لا ظلمون ا دشرباز المنکی الا خبر دار ان للہ ب شه خاص د الله پهقبفز کري ما سواف سماواې چې پاسمان نو کديول عرضې پزما کري الله خبردار ان نوواده الله بشکواده د الله ح قون نشتې ده واللاکن نه افسر لیکن زیاد ددي نه لا یا لمون نه پوږي هووا دغ الله بیا دا ورتهید هو دغ الله یحيی جوونې کول کې ېتهمله کوول کوي و لدي الله تاتر جوون تاسوبااپ کول, تا تا کول شي یا ایوها الناس بیا داور توحید یا ایوها الناس اے خلکو قد جاعت کم یقنن راق تاستا موعظتون نسیتو مر رب بکم دا طرفا دا ربستا سنا وشفا اول ما فی الصدور او الاج دے دا اغ بمارو چا غسینو کری بکسو کو جز ما سین خجور دا, دا. نمی تباشتے نه سین خراباراتو خیشتے نا نا آغه بيماري چاغه شرک دي ستا په حضرت يادا ا شرک نه نوتره ودك بیماری ده داغه د پاره د قران لای دي و شفاء ولمعفي الصدور ا وی لای دي دا بيمار او چاغه سينو کړي او که زيري بيمار دن ده ورحمت او رحمت دي للمؤمنين د پاره د مؤمنانو وا مؤمنانو الله وي رحمت ا استقامت دي د دویجندي یت کې د انسانیت د کمال مراتب چې کم نه نظکر د انسانو دغه د انسانیت د کمال مراتب پهکیي یو ناکار عامالو نپ کېدلناغ دی کشاره ده مع زتون میرره ب کوم ننسیت او تغې د طرفا د ر خپن نه وکزانو د نا کار آمار نپ کوئ نه د قرآ نسیت واخلی دوی مع قاعد کناګه قیدره او د غین زن بچی نووی او شفاء اول ما فی صدور ابلای د د عرب ما رو چا سینو کدی استنا باد فساد د عقاید چې ستاه کې د خرابېږي نو راشه ال ازان د قران او دریم خو اخلاق خو اخلاق او خو اعمال سرزان مزین کا ناګه وحده او استقامت دی استقامت د مندان نیک عمل بو کی اخ اخلاق বজ او کی اصل و رحمت د الله د انوار او ځان مستحقل غاړي راشا و رحمت او رحمت د للمؤمنین د پارا د مؤمنانو قولای پیغمبره فضل الله ففضل د الله باندې و برحمته او پر رحمت د الله باندې فبذالک پسپدی باندې فل یفرحو بیا بیا د خوشالشي وبیا بیا بیا د خوشالوکی چې تعالی الله قران او آغاز د کول ورکړو علم د قران ول ورکنا الله يفبذالک فلیفرهو په دې باندې بیا بیا خوشالشي خو دا خیرون هو دا قران خیرن غره د ایم ما دا ارسنا یجمعو چې دې جمع کی الله د دنیا د جمع کول نه دا قران لکه جمع کول دا وردی